Hoofdstuk 6, Johannes doop was die meester, Johannes 1 tot 34, en ek het om nie gekennie, maar dat hy aan Israel geopenbaar sy word, daarom het ek gekom en in die water gewas of gedoop. Natuurlijk het die afgevaardiges daarop vir Johannes gevra, van wanneer af ken jy hier die vreemde man, en hoe was dit, wat jy so pas van hom gesê het aan jou geopenbaar? Hier antwoord Johannes heel natuurlijk dat hy, as een mens, hom ook nie geken het nie, maar dat sy geest het aan hom geopenbaar het en hom beweeg het om die mens voort te berei vir hierdie een en om hulle met water uit die Jordaan te was van hulle massieve besoedeling dier sonde. Vers 32 En Johannes het getuig en gesê, na die doop, Ek het soos ek hom gedoop het, die geest as getuig van my, soos een duif uit die jimmel is die neerdaal, en sy het op hom geblei Hier maak Johannes bekend dat hy ook vir my vir die eerste keer in persoon voor hom gesien het en dat my innerlijke gees hier die man waar geneem het gedeerende die kor daad van die doop met water, wat Johannes aanvankelijk geweier het om te doen aan my, met die beduidende opmerking dat ek hom eerder moet doop as hy vir my. Maar toe ek een andring dat dit op hierdie manier moet geskiet, het Johannes toegegeen en my gedoop, maar het gesien dat ek myself aan hom openbare dier my gees binnen in sy gees soos wat ek om nabiet op Hara toe gestuur het, hoe die gees van Elohim, dit is, my eie ewige oorspronkelike gees neergedaal het op my vanaf die hemel, vol van licht, soos een skynende klein wolk, op die selfde manier waarop die duif neerdaal, en het boe my hoof geblei. Ter tyd het hy die welbekende woorde gehoor, Dit is my geliefde sien of dit is my lig. My eie oorspronklike weese waarin ek as die ewige oorspronkelike weese van liefde verblijt is. Luister na nou hom vers 33 En ek het hom nie gekennie, maar hy wat my gestuur het om in water te was, doop, hy het aan my gesê. Op wie jy die geest sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die gees van die apartheid doop. Dit is waarom Johannes sê, ek sal so hom ook nie herken het nie en ek het gesien en getuig dat hy die sien van die Elohim is. Dit was vers 34. Eers na hierdie doop vertel die Johannes die afgevaardig is wat hy gesien en gehoor het, en dring daarop aan dat die gedoopte wie reeds soos wat hy aangekondig het, het as die geopenbaarde lam van Elohim dat hy waarlik die Messias was vir wie die hele Israël voorgewag het. Hy is waarlik die Seen van Elohim. Dit is Elohimse werklike oorspronkelike, fundamentele weese binne die Elohim. Hy, Johannes, het met sy eie oe Elohimse gees gesien neerdal op hom en plaas geneem op hom, nie asof hierdie man eerst toe daar die gees ontvang het nie, maar dat hierdie manifestatie plaasgevind het as getuienis vir hom, Johannes, aangezien hy hom nie voorheen geken het nie. Hier kom die vraag dan op, of hierdie afgevaardiges van Jerusalem nie hierdie dinge bemerk het met hulle eie oor en oor nie. Die antwoord hierop is altyd een en die selfde. Hierdie dinge sal maar slechts geopenbaar word aan die kinders en die eenvoudiges, maar vir die wereldwaises sal hulle verborge en versluier bly. Die afgevaardiges van Jerusalem het dus niks gesê van die doop en water nie, maar was redelijk vies toe Johannes hulle vertel wat hy gesien en gehoor het. Hulle het niks hiervan waar geneem nie, en daarom het Johannes beledig vir deur te sê dat hy vir hulle geleeg het. Etelike van Johannes' leerlinge wat eenwoordig was, het echter by hulle aangesluit en getuig dat Johannes die waarheid gepraat het. Maar die afgevaardige het hulle koppe geskit en gesê, Johannes is julle meester en julle is sy leerlinge vir wie julle hierdie stelling bevestig. Ons is geleerd en wys in alle dinge van die profete en herken dier jylle woorde en dade, dat jylle en jylle meester dwase is, dat jylle nie ding gesien of geken het nie. Met jylle eie dwase het jylle baie mense mal gemaakt het, in so'n mate dat hy die saak al reeds as 'n steernis beskou word dier die hoge priesters van die tempel. Dit sal die beste wees om jylle activiteite met geweld te stop. Dit het Johannes woedend gemaakt en hy sê, jylle slange, jylle addergeslag, Dink jylle, jylle kan die oordeel ontvlug? Kyk, die buil waarmee jylle ons graag sal wil vernietig, is al reeds neergeleid in jylle wortels. Kyk, hoe jylle die verderf gaan vryspring. Ten sy jylle jylle self vermoer, verootmoedig en sak en as en jylle self laat doop, sal jylle vernietiging in die gezicht staar. Want waarlik, hierdie was die een van wie ek jylle vertel het, nou my sal een kom wat voor my gewees het, want hy was daar voor ek was. Dier sy volheid het allemaal van ons barmhartigheid op barmhartigheid ontvang. Na hierdie sterk woorde bly sommige by om en laat hulle self doop, maar die meeste vertrek woedend vandaar. Hierdie verse handel met sywer, historische feite en het nie veel innerlijke betekenis nie, soos wat makkelijk dier die vorige verduidelikings gesien kan word. Hier moet dit uitgewees word dat sylke verse baie makkeliker is om te verstaan as saamgegeef word met die destijdse welbekende omstandighede Want toe die boodskapskryver die boodskap opgeteken het, was dit gebruik om sekere onhoorige sinne weg te laat, wat gedeel het met allerhande algemeen bekende omstandighede, en het hy net die hoofdsinne opgeteken, en daarder al die sekundäre detail, tis in die leine geloos, soos wat jylle vandag sal sê. Ten einde meer lig op hierdie destijdse meesmerkwaardige gebeurtenis te werp, sal ons die drie volgende verse van naderby bekijk, en van hierdie hoek af sal die stijl van daarie tyd verklaar en herken word.